Сумнівний співбесідник. Терпіти не можу такої погоди. Галина лежала навзнак, випроставши руки поверх ковдри. Її дихання було важким і уривчастим. Відчувши рух біля себе, вона розплющила очі і прошепотіла. «Ти ще тут пройди, світе?» «Як бачиш, тобі щось потрібно?» Ні, іди геть. Це стосується лише мене та диявола. І додала, зробивши глибокий вдих. Ти вільний. Валерій понуро вклонився і вийшов, безгучно зачинивши за собою двері. Він пішов донизу, тримаючись за поручні, похилив плечі і понурив голову повільно переступаючи зі сходинки на сходинку, відчув, як за ним тягнеться шлейф, турбот і невирішених проблем. Галина усвідомлювала наближення кінця, перед якого була важка тупа байдужість. Якби ж то можна було колись заснути і не прокинутись. Смерть намагалася вбити особистість, перетворити людину на її застиглу подобу. Перемога все одно присуджувалася смерті, залишалося лише питання часу – коли? Вона сама боротиметься з нею. Стара лежала із заплющеними очима й важко дихала, витискаючи з грудей хребкий посвист. Мозок розріджувався у хворобливому тумані відчаю. Галина напружилась, тамуючи плач, але за мить жаль до сього світу і до себе переборов її, і назовні вирвалися сльози і зойк віччаю. Горе Змагалася з нею, заставши самотньо серед зловісної нічної ТИші. ЧАСТИНА дванадцята СУТІНКИ ПІД МУЗИКУ. Усю ніч Галина не спала. Голова гула була важкою і переповненою болем. Гаряча кава не могла прогнати тугу, і все її життя видавалося суцільною мішаниною важкої роботи, отуплюючої змореності та гнічучої постійної огиди від одного й того самого. Незважаючи на те, у якій вона зараз знаходилася країні і скільки їй зараз років. Неповоротке колесо повільно, але невідворотно крутилося лише в один бік: Мінус один, мінус один, А від мінуса легкий і природний перехід до нуля, Абсолютного нуля, коли тебе вже немає, як немає і світу, який був з тобою, доки жила. Цікаво. Чи помітить людство, що втратило ще одну людину? Чи застигне, здригнувшись від жаху чи жалю, уявляючи собі свою власну останню зупинку? Мінус. Колись у дитинстві вони грали в баскетбольну гру «мінус п'ять», і вона завжди вигравала у того незграбного Валерки, який боявся не лише баскетболу, а й танців. Вона навіть посміхнулася, відчувши, як легко наштовхнутися на здогадку про нього в усіх куточках пам'яті. Будь-який хід думки приводив її до нього. По багатьох роках спогади пригасли, втратили гострі кути, позбулися присмаку, гіркоти чи жалю. Усе, що відбувалося в минулому, видавалося чудовим. Її тіло розм'якло, гублячись серед хвиль та піни простираду, і віддалася спокійній течії, яка заволоділа свідомістю і поступово відносила її все далі. «Куди цього разу?» – майно в останній спалах свідомої думки, і Галина відчула на своїх вустах посмішку.